În El, în, în Hristos, am fost făcuți moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate lucrurile după sfatul voiei sale ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădărduit în Hristos. Acum, ca să aducem laudă lui Dumnezeu, se pune o condiție. Cine are inimă bună, să laude pe Dumnezeu. Dar cine are inima bună, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Asta e inimă bună.